Rögle HV 71, 4-0. Malmö, Rögle, 3-4. Därmed är två av sju raka segrar uppfyllda. Det ah, var lite tillspetsat, men det för att ni ska vakna till liv här nu. Rögle-podden är tillbaka. Två segrar i alla fall. start för Rögle-säsongen 2019-20. Mattias Hjelm heter jag. Daniel Roth står och ler. Linus Alin står och ler. Båda ler. Båda är glada. Det är väl gött att vi får spela in podd så du slipper uh, lägga fem minuter på att fixa frippan, eller hur Linus? Ja, vi skulle spela in tv efter äh, Derbyt och äh, blev lite försenade där och sen visste inte var hjälm tog vägen innan vi skulle dra igång och sen kom man ut, äh, inspringade genom en dörr med en spännvax i äh, frisören Tog 45 minuter att få fram den hinken med pomada som behövdes för att genomföra en studiesändning. Så ni som inte har sett tv-inslaget, gå in på hd.se och kolla vårt eftersnack, kolla frillan och äh, inse att det är mycket arbete bakom den. Och så ska vi då ta den sanna versionen, jag var borta i... nej, nej. 20 sekunder, Nej, vi tog då. vatten i händerna Drog det genom håret, gick ut till tv-studion Så var det med det? Det är ingen som tror det, igen. Nästa ämne <laughs> ja, starten har vi varit inne på, eller jag har varit inne på En eh, fantastisk början av Rögle Poängmässigt och också spelmässigt Får man säga I 60 plus 50 Det blir 110 minuter Och så avslutningen 3 minuter 113 minuter då mm. ja Eh, imponerande på eh, flera olika sätt Inte att de eh, liksom har sköljt över och kört över eh, folk till höger och vänster eh, Men hur väl det sitter ihop i alla komponenter Hur mycket de ser ut som ett lag Och, och eh, hur kontrollerat och, och lugnt det ser ut Spelsystem, roller och allt sånt vad Vi ska veta vad vi ska göra där ute Så Det brukar vara här försäsongsklyschor som alla lag snackar om och Rögle har också pratat om det, men det är just det som har varit den, det största plusset hittills alltså förmågan och då mot HV när man är dels var effektiv men när man har gått ifrån till en ledning och, och lyckats liksom stänga matchen fullständigt i två perioder, sen också mot Malmö med undantag från dippen där i tredje perioden och lyckas eh, dominera som jag ändå tyckte de gjorde ett, ett borta där mot Malmö på, eh, på det sättet. Det, det säger någonting om var Rögle börjar någonstans jämfört med förra säsongen hur långt fram man är i eh, de här delarna. Och det är väl det som eh, har varit mest uppseendeväckande för alla lag kan ju träffa rätt och, och få lite offensiv islåsning, eh, och så ibland. Men eh, de här strukturella grejerna är väldigt viktiga. Jag skulle vilja säga så här att att då börja säsongen utan Bristet mot HV71. Tungt avbräck. Löser det jättebra. Att sen vara utan även Ted Butén i derbyt. Då tänker man att mm, hur ska man klara av det här på borta is. Men som jag sa på pressläktaren där under matchen till dig Daniel. Alltså HV71 de skapade ingenting. Förutom en chans i första minuten Malmö skapade ingenting Förutom någonting i början av första Och, och sen då under Powerplay i tredje perioden Det är så fruktansvärt svårt För lagen att komma till chanser Målvakten Roman Vild Båda gångerna har ju inte behövt Brillera han har, ju, han har ju inte ställts på prov Vi vet ju fortfarande inte hur bra han är det är så jag känner när det gäller kring Rögle och det imponerar mest. Det är ju inte det här att det vi har pratat om tidigare, oh förvarsuppsättningen, där har vi all power. Ja, men har vi haft vi de två spelare borta tunga spelare borta, viktiga spelare och var är det bästa någonstans? Försvarsspelet, det kollektiva försvarspelet. Det är det jag imponerats mest av under de här två matcherna. Jag tror det är precis i struktur som vi ska börja när man ska ringa in den här starten för att jag tyckte det var intressant. att lyssna lite som hastigast på eftersnacket när jag kom hem i natt på Daniel Saar. så Efter matchen han sa att en stor skillnad jämfört med förra säsongen är att coacherna har varit mycket tydligare med vad vi ska göra. Vem som ska göra vad, rollfördelning, spelsystem. Och jag intervjuar Leon Bristet idag, en artikel som eh, precis utsläppt på hd.se Och han säger samma sak, eh, vi gav den feedbacken till coacherna eh, efter försäsongen De har tagit till sig den på ett fantastiskt sätt Vi är mycket tydligare organiserat, vi vet vad vi ska göra på ett annat sätt Och jag vet, tror, eh, om jag inte minnet sviker mig att jag stod här för ett år sedan eller lite knappt och och eh, mina öron sa att det var ganska liksom, stimmigt i omklädningsrummet där ledande spelare liksom, eh, där man fick liksom, jobba sig fram till hur ska vi spela egentligen? Man fick sätta ner fötterna längs vägen och, och komma fram hitta en väg, liksom tränarna och, och spelarna. Så jag tror att eh, det är en jättestor nyckel till att den tydligheten finns där. Ja, följden blir ju om den finns, att du kan lyfta in Anton Bengtsson i en kedja med Dennis Herberg och Daniel Saar, han kan fungera där för att oavsett vilken line du spelar i så vet du var du ska befinna dig. Du vet vad din uppgift är som center och så vidare. På samma sätt kan man flytta runt lite folk och sätta dem i olika omgivningar när då som både nu Bristet har fallit bort och Bretén har fallit bort. Det är ju liksom effekten av att ha det här på plats i tid. Det är som ofta många lag... Speciellt av de liksom här tunga drakarna, de stora drakarna, kämpar med i början Och sen när det väl sätter sig, då börjar de liksom mala på och, och ta mycket poäng. Så Rögle är, är väldigt långt fram där redan. För er då som lyssnade på förra veckans poddavsnitt, och ni är ju ganska många, de allra flesta av er gjorde säkert det. Så vill jag bara nu så här inledningsvis när ni kanske suttit direkt och funderat på vad håller Hjelm på med i början, introt och Alla glömt det. Alla vet att du är härligt galen så <laughs> du behöver inte säga. <laughs> Nej men varför snackar han, varför drar han om dillar om sju, två av sju. Förra veckan så lanserade jag det att okej, okay, HV Malmö, två tuffa matcher i början men klarar man av det där så ligger vägen uppen för sju raka segrar Jag står fast vid det för sen kommer alltså Oscars hemma Linköping borta Örebro borta enkelt ja är Örebro borta även om man har tagit två serier så är det ju faktiskt enkelt och helt rätt där, Linus. det Alinus man vinner alltid mot och sen har du då alltså Lexan hemma och sen har vi den svåra matchen Luleå hemma. Men eftersom Rögl har nej, nej, sex nej. raka så tar man och sköljer över nej, Luleå och bara farten. Absolut. Som helst. Ja. Och jag vet att blir det här rätt så kommer, jag tror att båda ni här står och hoppas på att det inte kommer att hända för jag kommer att bli så överdrygg. Ja, ja, vi... Nej, vi, vi kommer att uppvakta dig om det blir så. ja alltså, vi, Jag vet inte jag tror, jag lovade någonting förra veckan men vi kan väl uppgradera det att om ditt tips här går in så är det ju faktiskt, du stack ut hakan på ett sånt sätt så det var liksom han ja, är ganska hånad av er. Orimligt, eh, såklart. Eh, men om du lyckas få in detta, så, vad tycker du Daniel? Vad ska han få? Det lämnar vi som en cliffhanger. Cliffhanger. Okay. Ja. Ja. Maila gärna in förslag. <laughs> ja, kom, kom in med många för att vi får skapa en ny mailadress. Ja, precis. Eh, till en potentiell present till Hjalm.se <laughs> mm -hmm. Ja, vi, ja se. Se. Vi, vi lämnar den eh, delen och skjuter in oss mer konkret på derbyt. Första derbyt mot Malmö borta som Rögle då vann med 4-3 efter att ha haft ledning med 3-1 tappat till 3-3 och sen avgjort sent. En genial passning av Daniel Saar fram till Daniel Bertov som pricksköt segermålet i slutet av tredje perioden. Eh, ja... Det var väl ett av de mer stillsamma derbyna på länge. Det var inte så mycket känslokaus och utflippningar som inte alls egentligen. Väldigt lite av gruff till och med. Väldigt lite derbykänslor på det sättet. Det var två ganska kontrollerade lag. Det var överraskande och det var också överraskande att se Rögle ha ett sådant ha som kontroll över händelserna. Att styra liksom matchen som man faktiskt gjorde i stort sett, med undantag för några minuter i tredje landar, det höll på att dem och händerna, så var det ju ganska markant eh, kontroll hela vägen. Ja, alltså, man har kollat genom åren så är det ju, är det ju just Rögle som kanske har eh, jag ska inte säga att de har vilja, alltså, haft mer vilja än Malmö, men de här matcherna har betytt lite mer för Rögle än vad de har gjort för Malmö. De har varit lite mer där Därby liksom eh, tungt i, i nordvästra Skåne jämfört med, med i Malmö-trakten. Men både Rögle och Malmös tränare pratade ju inför det här mötet. Just om det du är inne på Daniel. Ja men det gäller att, att behålla kyla. Spelarna sa också det är flera intervjuer. Alla var väldigt medvetna om att det går inte att åka ner där och, och balla ur. För då kommer Malmö utnyttja det. Eh, så nu när lagen... Jag tror att ni förstår, men jag hoppas lyssnarna också gjorde, liksom, låg på lite samma våglängd rent mentalt och inställningsmässigt. Så lyckades ju Rögle inte bara matcha Malmö sätt att spela, ta sig an sådana här viktiga matcher utan också överträffa det genom att helt enkelt göra det bättre, alltså vara bättre som lag. Jag tycker att det syntes liksom, egentligen hela matchen hur påkopplat, hur synkat det här röglaget var. Um, och sen då Om vi går in på Snurrar in på individuella spelare också Så uh, du sa Daniel sa Hittade en passning där till Daniel Berta var vi målet Och Daniel Sar var ju uh, med många andra Helt uh, fenomenal i det här derbetet Och fått en uh, Pankstart på, på säsongen Jag skulle bara vilja dra dröja lite snabbt I det du sa med liksom Känslokontroll och så egentligen Det som jag är förvånad över där Det är kanske att jag tror jag det för att Malmö, om man backar de här Vad hade Malmö 9 av 12 senaste dabbenmatcherna, mm. har Malmö vunnit och det är ytterst svårt tillfälle Malmö har ballat ur genom de här åren de har varit väldigt skickliga på att följa sin gameplan de har blivit väldigt duktiga på att vara trogna sitt system och Peter Andersson sa ju något klokt på Ljungvotronen precis innan jag startade att liksom, vi pratade om det att fixar fixa det och in och liksom doppa näsan och, och, och bråka och ligga på gränsen så gör det, men redan inte ut så håller det ifrån. Liksom. Det, det känns ju inte som att eh, Någonting kanske Cam Albert sa till Matt Carey I, i våras liksom, När han tackla sig ut från säsongen Man menar att Malmö har varit väldigt skickliga På att inse att eh, vilka som ska vara i Och peta där och vilka inte och där Rögle liksom har pendlat mycket mer mellan, vissa där har varit jättebra vissa där har varit eh, riktigt dåliga om man har tappat liksom, konceptet. Så som små om Rögle och Malmö, det har inte skilt, det har inte varit den skillnaden på lagen eh, 9-3. Eh, Rögle kanske till och med har varit bättre, spelmässigt bättre. liksom Men Malmö har, hittat, har ju vunnit liksom, den här kyliga matchen och det var väl där eh, Rögle steppar upp i går, verkligen. Mm. Och tittar man på eh... Eh, bara lite liksom, statistiskt också efter de här två första matcherna om vi bunkar ihop dem titta på säsongen och okej okay, eh, vilka spelare är det viktigt för Rögle att få igång från start alltså produktionsmässigt då har de nu på de här två matcherna Daniel Saab fyra poäng, Niklas Hansson på tre Dennis Everberg på tre Cody Curran på tre och sen då Brittén eh, med två poäng innan han blev skadad. Och sen då eh, på två och även då Nils Höglander på ett mål och en assist. Så de här ledande offensiva spelare oavsett om det är Forers eller Backar har ju också liksom kommit helt rätt in i säsongen. Och det är ju också någonting som, eh, som är otroligt välbehövligt eh, alltså att kunna bygga vidare på för alla de här som, som är i laget för att producera poäng. Och jag gillar ju, jag återkommer till, till Daniel Sara. jag gillade när du hade pratat med honom inför Derbyt Linus, så sa ju han det att, ja men jag tänker mig att jag ska ta mer ansvar nu, mm. inte minst på tanke på att Ted Bertén är borta då, och så går han in och gör en sån match som man gör mot Malmö där det verkligen utstrålar självförtroende och det är, ja, det är imponerande av Sar. Ja, alltså lite tillägg där som jag funderat på är också liksom Medan Daniel sa om han är, är, har liksom haft kapaciteten att, att driva en kedja själv, eller om han har åkt med liksom och, och blivit eh, liksom beroende av en, av en högklassig omgivning. För sången spelar han med beteén och Leon bristet som bekant. Bristet har försvann först, så har fortsatt att producera. Och nu försvann Ted Boten, de USA, fortsatte att producera. Så det sista lilla frågetecknet kring, kring hans liksom, kapacitet och kring hans ja, men, betydelse för laget är i min bok i alla fall helt utraderat nu. Och på, på längre sikt öppnade det lite möjligheter, men när man, man snackade, vi snackar mycket inför om att det fanns någon liksom stark kemi mellan, liksom man letar hela tiden, man snackar om kemi och letar kemi, liksom Bristet, sar skulle Everberg också hitta den där eh, kemin? Det är kanske så att de är så långt komna, alla de här, både sar och Britén och eh, Everberg, att, att de skickliga spelare har ju den förmågan liksom att det man behöver inte förlita sig på att liksom en trios kemi ska bli till liksom fyra Utan att um, de kanske är starka nog att, att uh, bära på, på olika håll Och med olika andra komponenter Men det kommer ju Anter Bengtsson in där Och var glimrande igår mm. Den andra perioden 3-16 i skott 3-16 Malmö-Rögle i Malmö Jag behöver nog inte kommentera mer Nej, det, var, det var överraskande, framförallt när Malmö kommer från den, liksom, en rosslig premiär uppe i Lexan och hade förväntat mig att Malmö skulle komma ut liksom, på ett annat sätt. Alltså, det kändes som att de fick aldrig fick tag i pucken. De gånger Malmö hade pucken så, så skickade man iväg den. Och Väldigt imponerad av... Eh, Står de med fingret uppe så nu släpper jag ordet till dig hjälm. Ja, för jag tänker att en annan spelare som du faktiskt har plussat för under första och plussade för efter matchen igår är unge Adam Edström Ja, men det är också i, i det här systemet eh, det, det, det är väldigt tydlig hierarki Vi såg, såg ju liksom, att ut en fjärde kedja med Adam Edström, Hampus Gustafsson och Kemi Wenström och jag skrev, eh, inte för att vara alliant, men att det på pappret ser ut som en allsvensk kedja. Det skulle kunna vara en allsvensk liksom, eh, kedja. Men eh, de gick ju in och, och det ser inte så lång väg att ni ska liksom, lämna den här matchen med 0-0. Och, och de gjorde ju jättebra med Adam och de var ju till och med inne och spelade boxplay. Och man såg ju att han fick, fick förtroende de spelarna. Det var typ 90 sekunder, nästan två minuter kvar av perioderna. Det, det tyder ju på, på att man har gjort... Då har man kommit någonstans tror jag i Cam Edwards bok och man blir insläppt när det är två minuter kvar av en period i ett derby som är jämnt. Liksom. Det var verkligen ett beviset på att det handlar om en kollektivhistoria. Och det var ju hans första Skåne derby såklart i livet, eftersom han är ung och han inte har inte spelat i Rögle eller ja, inte i Malmö heller för den delen så att de, han har inte kunnat möta Malmö i något derby och du träffade ju honom efter träningen idag. Ja! Yeah! Det gjorde jag. Ja, och har dragit in en liten intervju med honom som jag tänkte att vi skulle lyssna på nu. Ja, nej men jag tycker att för första så var det en Väldigt rolig upplevelse att göra det första derbyt i karriären och att få göra det framför 9500 personer där nere var ju helt magiskt. Och samtidigt att ha ett sådant stöd där hemifrån och 2000 människor på plats det är ju helt underbart. Jag tycker väl nästan att, att våran klack var de som hördes mest i arenan. Sen som lag så tycker jag att vi har en stabil match nästan hela vägen igenom. Det är klart att lite onödiga utvisningar och mindre misstag där på slutet. Vi gör det lite extra spännande men vi, vi håller huvudet högt och fortsätter spela hårt liksom och gör det där fjärde målet där och sen efter det så tycker jag väl att, att vi spelar av matchen ganska bra och det är skönt att, att lämna Malmö med tre poäng. Det är väl den stora hela bilden jag har av det. Ni fattades ett par tunga förvårdsnamn vilket nog att ansvaret flyttades neråt ni i... I, i er kedja jag fick en hel del förtroende du för till mig innan när jag spela boxplay hur hur upplevde du liksom arbetsin, arbetsuppgifterna ni fick? Nej men alltså det är alltid kul att få förtroende och jag menar jag tycker ändå att jag har fått en hel del förtroende nu här även på försäsongen och de första matcherna här och jag vet att mitt arbete jag gör uppskattas jag tycker att vår spel kedja Spelar ihop oss ganska bra och ja nu som igår där när jag får gå in i boxplay, det tycker jag bara är kul. Jag tycker att det är en av mina starka sidor. Jag har en lång klubba och aktiva fötter där så jag tror att jag kan användas bra i ett boxplay. Sätt några snabba ord på varför har Rögle börjat den här säsongen med två raka segrar? Eh, inställningen och viljan att tävla. Vi kommer ner till hallen varje dag tävlar. vill bli bättre och vi, och vi blir bättre och det är, väl, det är väl det stora skillnaden tror jag. Det där var alltså Adam Edström på klingande värmländska. Kanske något dalmål i också efter att ha varit uppe i Mora. Men hur som helst, Adam Edström, är vi färdiga med derbyt nu så vi kan gå vidare med nästa punkt? Nästan. Nästan. Jag skulle bara vilja haka på när vi nu försöker ringa in vad det är som gör... Det är bara två och segrar i och för sig. Men när vi försöker ringa in varför för funkar så vill jag också dröja lite kort vid som jag tycker är en stor skillnad jämfört med förra säsongen. Den uppgraderade spelskickligheten på backsidan som jag tycker är ganska anmärkningsvärd än så länge. Man har liksom fått in passningsklubbor som Niklas Hansson som ser ut som en komplett SL-back. Man har fått in Allen Lesund som är väldigt i första hand är en fysisk backman som är väldigt lugn och puckskicklig om man får in jellynast som är tillbaka i någon slags lite uppgraderad egen form så tycker jag att det, det ger ju ett mycket större lugn till laget när inte liksom puckarna far som skötnar av vattenspridare. utan att det är backar som hela tiden sätter igång spelet på ett, på ett lugnt och fint sätt. Så att det känns också som en liksom, nyckel till att, till att spelet fungerar så pass bra. Jag lägger in en liten brasklapp här som kan vara helt fel men jag, jag vill fortfarande se Rögle under större tryck hemåt innan jag plussar för mycket för Eric Gelliner. Faktiskt. Jag, vill jag, jag tycker mig kunna se ändå i vissa sekvenser att Snabbheten är inte den bästa och när Rögle hamnar under tryck, vad händer med Gellina då? Det är, när han reder ut den uppgiften då, då ska jag också börja svänga över och tycka att det är en riktigt bra värvning att ha kvar men Jag håller med dig och jag har stämplat det honom som en superlyckad värvning ändå, jag menar att han, han har ju åtminstone liksom de spelskickliga verktygen som andra Definitivt, har. definitivt. Sen ser jag också att han äh, sätter sig i bekymmer ibland om att ta en dum utvisning, går till exempel äh, som tar i matchen i att Nej, äh, vi är inte klara med, djuren är inte helt överlagd äh, på den fronten än. Är vi klara med David nu då? Jag bjuder på en lite halvrolig Nästan rolig, igen? Ja, lite halvrolig grej. Vi kommer inte ifrån det här. Med. Nej, men det var lite sådär. Det är men... nästan fonetisk skrift på talan här. Ja, eh, ja men vi har ju sjukt stressigt efter matchen för att vi ska hinna med och, och lägga ut texter till alla er lyssnare på hodepunktet så snabbt som möjligt. och De ska med i papperstidningen och, och allt vad det är. Så efter matchen så eh, tränger jag mig ner i folkmassan liksom i, i, i trapporna där för att ta mig ner till bottenplan.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 Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om Klarna-kortet nu. TT då och när jag kommer ner till den här ståldörren under trappan så är den låst- och då är det ju panikläge för vi måste in där till presskonferens och haffa spelare oh, för intervjuer. Eh, du är glad att jag inte var i dina kläder då. Nej, det är ju panik. Och ja, men vi måste ringa Malmös eh, ansvariga här så det kommer någon att öppna. Vi bankar på dörren, där kommer ingen. Och så är det ju, det är ju mörkt bakom oss och vi ser ju inte riktigt. Eh, så plötsligt, när vi har stått där eh, några minuter så uppenbarar sig Håkan. Alltså Malmös maskot. Håkan! I full mundering. Och han säger ingenting utan han bara tar upp sitt nyckelkort <laughs> håller det upp i luften lägger det mot den här eh, plattan som öppnar dörren och sen visar in oss med en gest att nu är det öppet, varsågod, jag har räddat er då. Så min deadline räddades av eh, Håkan. Han sa, inte, ja, men han sa inte ett ord på hela tiden så han bara gjorde med, med gester att det här, den här situa situationen är löst. Gosedjur, det grejer det. Helt underbart. Då måste jag snabbt berätta att Håkan har räddat mig en gång också. På, på Vad är detta? På derby för kanske två år sedan fick jag migrän i början, eh, precis inför nedsläpp. Och Malmös äh, kommunikationsproffs äh, äh, Christian Windberg hjälpte mig ner i katakomberna utanför omklädningsrummen. In i ett omklädningsrum, släckte ner, la mig på en bänk, låg där i och började få tillbaka synen. Så kollade jag på äh, första perioden i mobilen lite grann i slutet. Då kommer Haukan äh, in i pausen, <laughs> gående i full mundering, in i ett omklädningsrum. för syn på en människa som ligger upp på en bänk med en jacka halvt över ögonen och... Äh, Alltså och tappa, tappa ähm, huvudet, men det gjorde han inte. <gör> men det, det låter som att vi till nästa vi behöver ha en intervju med Haukan. Uh, Hau, Haukan uh, räddar oss ur alla knipor. <gör> SHLs bästa maskot <gör> Härligt, nu är vi klara med derby. ja Jag har inget att tillägga. Han har inte varit och köpt uh, pomada och vax till dig, Haukan. Nej, nej, nej uh, det, det sköter jag själv. Okay, men det um kanske jag kan be honom om. Är, är det bryllkräm? ja men <laughs> <laughs> det är besvärligt. Jag är besvärad lite har du sett någon så här Nej, lite... Han spelar ju boxplay här just nu vi får, Du behöver in en <laughs> man till på isen <laughs> ja, Vi får göra det <laughs> Just det, hur går vi vidare? Jo, vi går vidare naturligtvis med dagen efter Träningsrapport Och det är så ovanligt Som att det inte är Linus lin som har varit där och jag har inte varit reservo ute heller, utan det är själva Daniel Roth som har varit i Katena-arena. Nej men, ingen rast, ingen ro. Eh, det var ett eh, timslångt träningspass i Katena-arena. Samtliga darby eh, eller vad man säger, var på, på is, utom en eh, spelare, Daniel Bartov. Eh, och Cam Abbott skrattar lite när jag frågade om detta så sa han att de hade skämtat om det. Att, ja, avgjort derby så kan du ta en fri dag. <laughs> uh, nej, det var, uh, han, det var något. Uh, han spelar imorgon så att det, var bara att, det var bättre för honom att inte vara på is. Jag fattar inte riktigt varför. Men... Uh, det jag i övrigt kan meddela från denna träning är att Leon Bristet är redo för comeback. Och att han, till min stora förvåning, för att säga, matchades in som center i en kedja med Dennis Everberg och Daniel Saar. Han blir alltså vikarie för. Ska vi stanna till där? Eller ska ja, vi, vi ska ta bara det senare? säga mm. kort att, att varför detta Jo men det är ju eh, man Herbert säga ingenting om detta han bekräftar inte ens att Bristad ska spela eh, men eh, det är förstås för att man vill ha tillbaka Anto Bengtsson i kedjan med Taylor Mattsson och eh, Erik Andersson som var väldigt eh, tunga och framgångsrik i premiären mot HV eh, så det är ungefär så. Uh, Kevin Vänström, nu tillkommer du en spelare då, så så vi Vänström blir extra spelare. Så att i fjärde kedjan nu Hampus Gustafsson, Simon Ryffors och Adam Edström. Och andra kedjan då med Bock, Sjögren, Hugglander intakt. Det låter ju rimligt, men jag tycker ändå inte att det är den bästa lösningen. Okej. Okay. Skalla. Ja. <här> Ja. Vad är de på madan nu? <laughs> nu jag wallat. Ja. <laughs> jag, <inte> <laughs> jag vet inte om det där gick igenom ljudmässigt. Ja, men nu ramlar de två hjärnsälarna tillbaka på rätt plats. <laughs> ja. Så kör Ja, jo! Linus står fortfarande och garvar här. Jo! Leon Bristett, Center. Ja, jag hade ju heller sett att Anton Bang, Bengtsson Bankson höll jag på att säga, Bengtsson hade fortsatt där som han gjorde väldigt bra Mot Malmö Och jag hade mycket hellre sett Som jag hade hoppats på när Bristet kommer tillbaka Och när Dessutom inte är tillbaka Istället för Dominic Bock Tillsammans med Mattias Sjögren Och Nils Höglander Det hade varit givet för mig att testa det Jag, jag är inte vän med denna Lösning som vi ser Idag att Bock tar plats Med Höglander och Sjögren, jag tycker inte att Bock är tillräckligt bra för att ha den platsen. Och jag tror att den kedjan skulle må bra av en... Eller jag är övertygad om att kedjan skulle må bra av Bristet där. Och Sjögren skulle bli ännu skarpare. Jag menar inte att Bock har varit usel eller kass eller dålig på det sättet. Men jag tycker inte att han har varit på den nivån för att vara i den kedjan. Och då hade det varit bättre att ha kvar Anton Bengtsson som var bra med Everberg och Sar. Och så fortsätter ju övrigt. Replik årsut. begärd Linus Alin. Eh, jag tänker så här. att eh, För mig finns det två invändningar. Eh, den första är... Eh, mot eller mot eh, invändningar mot eh, hjälm eller mot kamabo? Invändningar mot resonemang. En slags motpol till Hjelms resonemang Som jag förstår och köper. Och, jag är talman så att jag går in och mm. avgör sen. <laughs> ah, så här. Först då, Leon Bristet. Om nu till om blir borta länge. Så behöver man en, en, en ny liksom toppcenter om man tar in något utifrån så, så länge. Så, så är, har bristet liksom förmågan att och, och, och vara den spelaren, tror jag. Även om det är en ny position, han är så pass bra på SOL-nivå att han kan leverera där också. Han har redan en, en kemi till exempel med, med Sar och så. Men det stora problemet blir ju att om du flyttar Dominic Bock från kedjan med Mattias Sjögen och Nils Höglander ner till en av de alltså, tredje eller linan som är liksom lite mer så här grovjobbande, döda tid Då finns det en risk att du, du släcker honom på något sätt med tanke på vad han är, är hit eller plockad till Rögle för att göra Han ska vara en producerande spelare han är liksom en, en erkänd jättetalang som eh, Rögle har, eh, har eh, lockat till sig för att han ska blomma upp riktigt ordentligt i ESL Och jag tycker att det är för tidigt att eh, peta ner honom långt ner i hierarkin nu efter två matcher med tanke på den bevittnade kapacitet han ändå besitter. Så där är ju stora dilemmat eh, om bock. Bristet ska in som center Och Bock ska flyttas, var ska han ta vägen då? Får, får jag komma in här? Replik begärd Mattias igen Ja, precis Jag tänker så här Försätt, för, Vi förutsätter nu att bristet hade varit med från början Britten inte hade varit skadad Hade Dominic Bock varit på två kedjor då? Jag tror inte det Uh, men du det, kan ju inte ändra om förut nej men, du, nej, men jag tänker på det du säger: Att det är för tidigt att peta ner honom till en tredje eller fjärde kedja. Det är där han hade varit från start om man hade haft hela laget. Så för mig är inte det en, någon större deal egentligen. Och jag, jag, jag vet inte. Det är ingen social verksamhet, Röga håller på med. Man får sina chanser, man tar sina chanser. Hur många matcher, vad går gränsen för när man har fått tillräckligt många chanser? Jag bara säger, det, det kanske är helt rätt det här. Det, du kanske har helt rätt, Cam kan kanske har definitivt helt rätt som ser dem varje dag. Men jag, jag vet inte, jag, hade hellre, jag, jag står fast vid det. Jag hade heller sett Bristet med, med Sjögren och Höglander. Jag kan tänka mig att om Bristet hade varit med från början så hade också rollfördelningen varit annorlunda. Då hade man kanske haft... Eh... Liksom en, två toppkedjor, och sen en tredje som också hade kunnat vara en producerande kedja någonstans mitt emellan, och sen en fjärde linje som hade varit grovjobbarna, döda tid, gänget. Så jag tror att hela liksom ekvationen där blir, blir lite ske åt båda hållen, om ni står vad jag menar, när man alltså räknar in Bristet från början ja men då förändras ju allting du, du har ju diskuterat dominoeffekten när Bristet försvann, Va, vad ska hända nu och så vidare Sen ska vi nog inte vara helt hundra på att Bristet kommer att vara super som center heller även om han är en jättebra SHL-spelare Absolut inte, men jag tror att de vill. Får inte jag vara med? Vänta lite <laughs> Du är i, i utvisningsbåset. Jag tror att de vill testa detta Lex Anton Bengtsson i derbyt Får man träff på det här så kan det bli en ruggigt bra första line i SL. Och man vet att Anton Bengtsson funkar jättebra. Och man kan plocka tillbaka honom. Det är, det är lätt att sätta honom med Sara Eberberg. Men man vet också att Anton Bengtsson funkar jättebra med Taylor Mattsson och Erik Andersson. Och ska jag komplettera ditt resonemang. Ska man göra det i någon match så ska man göra det mot Oskarshamn hemma. Så ja, kanske. Varför inte? Men jag tycker inte man ska göra det. Ruta är inte kvar längre, han har gått hem till Nej, Ska vi gå vidare på nästa punkt nu, Linus? <laughs> Får jag inte vara med? Jo, vad tycker okay. du Det här blir lite nu <laughs> Nuna. Nej då, vad ska jag göra? Jag tror två saker. Jag tror att man är inne i någon slags process med Dominic Box som än så länge av det vi jag ser från utsidan inte riktigt har hittat sin plats i detta. Han är ju en av få som inte riktigt... Men alltså rör ut som en maskin så är ju han ju lite ekon som har lossnat. Liksom. Han ser inte riktigt ut och, och sitta i på samma sätt som de andra gör. Jag tror också, om man är i den processen så är man väl inne i någon slags bygga upp process. Man vill väl ha, ha in honom i detta. Liksom. Han har ju, ju bevisligen funkat i socialmiljö innan så jag kan tänka mig att de... Jag jobbar nu ganska hårt med honom individuellt. Och jag tror, och det hänger lite ihop med min punkt två. Jag tror att i det här läget så vill de röra så lite som möjligt i det liksom glas som ser stilla ut. Liksom. De vill inte röra runt där. Man flyttar tillbaka Anton Bengtsson. då får man tillbaka en kedja som man vet fungerar. Man har en fjärde kedja som, som på ett ungefär sätt likadant ut. Man låter skärgen och de jobbar vidare. Och så stoppar man in Leon som berättar för mig att han var center upp till J18. Så han har spelat center mycket i sitt liv. Han har uppenbarligen kemi med Daniel Sarsen förra gången. Och han kommer framförallt in i en omgivning där liksom Everberg och är otroligt liksom formstarka så jag tror inte det är någon det är klart att Anton Bengtsson gjorde en jättebra match som center men jag tror att det är ett ganska tacksamt läge att komma in som center med två så otroligt formstarka och, och starka får vad som mycket, kommer att vara mycket i anfallszon så att rimligen så kommer de att tillbringa mer tid i anfallszon och där tror jag att det finns lite kemi att bygga på Ja Olika åsikter? Jag tog inte direkt ställning i sakfrågan. Jag försökte bara... Jag försökte också för en slags resonerande alltså kring hur man har tänkt och så. Men ja, det blir ju otroligt intressant. Ska man problematisera eller vända på den, vända till så kan man ju också se det som att Anton Bengtsson fick ju världens chans med Sar och Evoberg och tog den man skulle ju kunna liksom matcha fram och när liksom den dag britterna är tillbaka så det är klart att man stoppar ju ner Bengtsson ett par hack igen liksom. det är ju en det är ingen dålig liksom miljö att växa i att få fortsätta som center då. Så att, men det är väl som med ett för kort tecken man kan inte både bara Varm om huvudet och fötterna. Någonstans måste man lägga det. Lika bra att sova utan, tecken. Precis. Så man kall rakt igenom. Ja, alltså vi brukar ju försöka hålla oss över bältet i den här podden. Men vi har ju en punkt som definitivt rör sig under bältet. Det är sällan man ser den där rubriken- Ska, ska jag ta rubriken? Jag kan ta den för jag som har skrivit den. Ja, du får ta den du. Det står Everbergs pung på uh, tavlan. Man brukar snacka om veka livet och allt möjligt. Kloppspelet? Ja, uh, men jag jag. San sanningen att säga jag har gjort en intervju med Dennis Everberg jag kommer till er uh, torsdag morgon. Uh, han bröt ju matchen i slutet på andra perioden uh, och var inte i båset när tredje perioden började. Han kom sen smygande och han berättade att det rör sig om ett skott från Eric Gellina som träffade rakt på vänstra punkhulan för var eh... alla män ni vet det är ingen kul det här var det Nej, det var, kanske äh, tur i att det var ett handledsskott och inte äh, ett slagsskott. Ja, äh, det var det. Men det, det gick liksom, han hade stora smärtor. Och, men han kom tillbaka och kunde ju faktiskt vara med och, och avgöra derbyt. Var med på isen när, när det sista målet kom. Så, men det känns som att det är två matcher. Först blev Ted Butén, fick en käken avskjuten och sen... Sen är det jag vet inte om de ska kanske skjuta iskott framöver och rövle kanske säkra. Dem. Ja. Som skjuter sönder fler ja, spelare. Nej, det, det får ju inte bli för många spelare som blir skadeskjutna av sina egna. Men, vad heter det, Evo är idag så att han är, han är redo igen. Men på tal om Britén, vad vet du då? Är det Linus som sitter på senaste nytt? Ja, det måste det vara. Ja, jag vet inte. Det, det finns ju liksom inte så mycket senaste nytt. Senaste nytt är väl att operationen har gått bra. Han är, om jag har förstått det hela rätt, liksom hemkommen från, från sjukhuset. Och har börjat liksom sin rehabilitering och, och allt sånt efter, efter den här operationen. Men eh, någon exakt eh, prognos eller någon, ja, någon prognos alls när han kan vara tillbaka på isen finns inte. nej Jag har för Chris Abbott idag och försökte liksom, pressa honom på och fråga, liksom, ger du ut på transfermarknaden nu? Planerar ni liksom för ett hockeyliv nu utan tredbiten ett tag? Och han svarade inte vi räknar inte med tredje imorgon Så det var lite goda god ojkskraft god Det var men... ju ingen Det var ingen såhär fullständig Rapport om Nej, det så. Men så sanningen Att säga är väl att vi inte vet Precis som Lena sa, vi vet ingenting Däremot vet vi att äh, det, jag såg inte det själv Men att han ska ha varit i arenan Och hälsat på sina lagkamrater idag Ja, han kanske inte vet själv Heller Hur lång tid han blir borta Nej, det kan, ju vara kan nog ligga någonting i det. Vi kan väl konstatera att han är uppsatt på skadelistan tills vidare helt enkelt. Och att han inte lär spela mer på ett tag. Det får man väl ändå säga i alla fall. Det är väldigt roligt. Oskarshamn nästa match. När du lyssnar på det här om det är innan torsdagkvällen så är det ju Oskarshamn som ligger på tur. Innan det blir bortaresa till Östergötland på lördag. Just det. Röjla har alltså Oskarshamn och sen två raka borta. Linköping och Örebro. Och man får väl säga det igen då. Örebro har startat med två raka segrar. Linköping vann i sadden mot Brynäs. Tog sin första seger. Det är det så de har presterat. Och ni som har koll på SHL vet att det har varit en del oväntade resultat. I början. Spännande, intressant och för er är det ju endast intressant hur det går för Rögle förstås. Och det har gått bra. Det står, så. Det står inte på tavlan men jag kom faktiskt på att jag har två spaningar. Ja, det står inte heller på tavlan att du ska ha en hälsning. Nej, det kan vara så att jag håller på att sminka över det här blåmarket, men någonting annat. <laughs> eh, ja. Jag tänker skylla på en orimlig premiärrelaterad arbetsbörda som gör att jag inte har rätt ut och samla in någon... Det, den, den är ju helt förlåten för, vi vet hur det har varit. Ja, men det är ett race då igång en hockeysäsong samtidigt som allt annat händer. Så att, men... Eh, jag ska plocka ner min eh, timnas längsta cliffhanger vad det läger och jag ska bjuda på fler hälsningar men jag har eh, spanat på två jo. andra grejer. Kör. Det första är det slår mig igen här om då så många tränare Rögle har liksom eh, fostrat fram på något vis som har börjat här och vandrat vidare. Nu börjar hockeyallsvenskan i dagarna och där har man ju tre tränare. Björn Hellqvist i Modo, Magnus Behogrén i Tingsryd och Mikael äh, i äh, ihop med Andreas Lilja i Kristianstad, nykomligen. Äh, samtidigt har man Dan Tangnes på ett, ett av Europas liksom, toppjobb nere i Schweiz. Äh, och han häromdagen tog Petter Johansson över äh, Pivvar över äh, Mörrommel. Så äh, någonting måste de ha gjort genom åren här och fått fram en massa tränare. Det kan finnas. Äh, det måste ju ändå vara lite Lite unikt. Mm. Intressant. Sen den andra, det är faktiskt det kanske jag skulle tagit när det handlar om derbyt men det slog mig både igår när jag och ni hade försunnit iväg och precis som de 9000 hemmasupportrarna hade lämnat Malmö Arena jag som satt kvar på balkongen och så stod där ett par hundra Rögle-supportrar och sen kom, kom Rögle in och, och tackade liksom sina supportrar och Dennis Everberg var först ut och Kom ut med armarna utfällda som en uh, stor örn och supportrarna började sjunga sin favoritsong om att åkte till Malmö och har diarré. Uh, och det slog mig att det börjar bli ganska många uh, alltså spelare i det där laget. Som, som har diarré? Nej, som, uh, <laughs> som alltså är uppväxta i den klubben och spelat det hela sitt liv och är... Liksom lika mycket supportrar som de som står på andra sidan. Som står på andra sidan kortsidan. För att prata med Dennis Everberg idag. Han försökte försökt liksom sätta ord på det här med liksom, känslan av att spela derby. Och jag fick samma känsla när jag intervjuade Emil Sylvegård i Stockholm. Som har spelat i Malmö hela sitt liv. Och åkt till England, tusen gånger. att Alltså den hat-kärleken. De känslorna. Liksom, Everberg sammanfattade det kanske bäst när han sa att. Alltså det är någonting när man blir mycket mer förbannad än vanligt när man hör deras målåt. Alltså när Malmö gör mål och han uh, alltså sa det är så jävla mycket känslor inblandade liksom. Så det var en, uh, en tanke som slog mig när, när spelarna åkte ut och tackade supporten att det är ganska många supportrar i, uh, i omklädningsrummet också som faktiskt spelar för laget. Bra spaningar? Ja det vet jag inte. Jag fick kompensera <laughs> ja. för uh, annat Jag var lite väljant på det där va? Nej det vet jag inte Nåväl Är vi klara för den här veckan? ja äh, Har vi hyllat eh, Thomas Nilsson för vår nya jingle? Bra! Jingeln! Just det, det jag skulle ju in tidigt här Har ni hört det? Ni hörde va? Att det var en ny jingle Stort. Den var ju så icke up to date den förra Ja den gamla har man skämt så nu i ett antal veckor Tack ja, vi... Thomas vi tackar Verkligen. Thomas Nilsson för detta jättejobb. Ja. Så nu är vi på banan. På riktigt. På alla plan. Det är vi. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa. Det är vi. Med pomada i håret. Och fyra raka segrar. Fem. Tusen. Ha en härlig vecka. Ja. Hej hej. hej, hej.